І невимовно чарівна, а ми живем не пишноцвітні, звичайні, скромні, непомітні, тому і заздримо усі, твоїй пишноті і красі. Не треба заздрити, Троянда схилила голову набік. Недобра доля, не мені дала короткий вік, а ви живіть собі щасливі, та долі дякуйте за те, що непримітні, не крикливі на світі довго живете. Руянда мало тямить в цьому, Вона міркує, як дитя, Як не потрібні ви нікому. Навіщо довге вам життя? Залицяльник Залицявся жук рогатий, Доблошиці у кутку. Я подібних, повнокровних, Ще не бачив на віку. А плечіся не схотіла й балакати з жуком. Чоловік мій, то мужчина, Вічно пахне кон'яком. Лящий над широкою рікою голубий туман. Там з коханою своєю походжа Іван і тримає праву руку на її плечі. Тут людей багато, каже, підемо в кущі. Посідали, постеливши на траві піджак. Ех, якби ти тільки знала, який я рибак. Я люблю ловити рибку, як ідуть дощі. Роз чудесне місце знаю, де клюють лящі. «За мостом лоза висока, далі очерет. Там лящі клюють прекрасно, тільки це секрет. Все про рибу та про рибу, торгтів рибак». Доки дівчина схопилась і спитала так, «То це мене для того ти затяг в кущі, щоб сказати по секрету, де клюють лящі?» Несипущий синочок. Наварила вареники увечері мати, а синочок парубійко став їх уплітати. Так напхався, натоптався, що вже ледве дише. Збуди мене, просить матір, завтра пораніше. На роботу влаштувався, здивувалась мати. Та вареники залишились, буду доїдати. Іспит без оцінки, спитав батько. Ти склав іспит на шофера синку? Та склав тату. А яку ж ти одержав оцінку? Не одержав, не поставив інструктор нічого. Чого раптом? Я з розгону налетів на нього. Де ж він зараз? До лікарні відвезли в суботу. Лікар каже, що не скоро вийде на роботу. Турбота. Лежить батько занедужав, хвороба не жарти, а на печі сини його ріжуться у карти. Просить батько молодшого, подай води сину, а той тільки повернувся з живота на спину. Що ви, тату мову старший, Просите леда, що він же з і безсоромний, не злізе ні за що краще встаньте та напийтесь, та й мені до речі теж подайте, Щоб не злазить лижні раз з печі. Лірик. Крутився же вже біля дівки, любив частенько повторять Я вас люблю, чи уже болі, що я могу і що сказати? А як узнав, що жде дитини, як лід холодним став умить. «Навіщо ж ти в любові клявся, нещасна жевжика страмить, а він на неї чорто блима сидить надути, як сова?» Такі слова придумав Пушкін, я повторяв чужі слова. Красномовець Ішов з весілля лектор п'яний ввечері додому. Хилитаючись під ручку, вів свою знайому. А знайома ще питала. «Говорю вам чесно, ви промову на весіллі двинули чудесно, і думки були глибокі, і слова добірні. Як ви гарно говорили, будьте вічно вірні, будьте вічно серцем чисті, в почуттях красиві, бережіть любов, як квітку на житейській ниві. Я зворушена безмежно. Не питати хочу, звідки ви так гарно душу знаєте жіночу? Лектор став, у боки взявся, гордо подивився. Я ж великий досвід маю, вже не раз женився. І шак. До судді Іван скочив з Ллющий, наче біс. Про розлучення заяву тикає підніс. Розлучіть мене негайно, бо не можна так. Жінка каже, ти дурнішу пошукай шак. А суддя скривився гірко на його слова. Це не зле, таке у сім'ях часто ще бува. Їй, кричить Іван сердито. Це велике зло. ви ж послухайте, будь ласка, як воно було. Я з відрядження вернувся. Бачу, за столом п'є коньяк моя дружина з хахалим Павлом. Я запатли та й питаю, значить п'єм коньяк?